bigarren unitatea. B. Ikasleen asmoak. Kaixo egunon, itza egunkarirako da. Laster, San Jose Zubia izango da. Badaukazuea ateratzeko asmorik. Bai, badaukago kanpora joateko asmoa. Landetxe batera joango gara deskantzazera. Arabako herri hoxara. Ez, ez dauka atirteteko asmorik. Aitarekin geldituko naiz. Gaixo dago eta Bai, badauka atirteteko asmoa. Neskalagunarekin Parisa joango naiz. Kaixo, eta zuek San Jose Zubian zer egiteko asmoa daukazue? Mendian ibiltzeko asmoa daukagu. Lagunak beti elkartzen gara San Jose Zubian eta aurten Nafarroara joango gara Izabara. Ez daukat kanpora joateko asmorik. Herrian geldituko naiz lasai lasai. Guk aurten eskiatzeko asmoa daukagu. Asko gustatzen zaigu eskiatzea eta oso ondo pasatzen dugu.